Лялька зательє. Лялька лежала на великому кріслі з оксамитовою оббивкою. У кімнаті було доволі тьмяно. Сьогодні лондонське небо затягнулося сірими хмарами. У цій ніжній сірувато зеленій непівтемряві обриси землисто зеленавих ковдр, штор і килимів зливалися в одне. Лялька також зливалася з ними. Вона лежала там безвільно розпластена, в сукінці із зеленого оксамиту, оксамитовій шапочці та з розмальованим обличчям. Вона не була схожа на тих ляльок, якими бавляться діти. Це була театральна лялька, яких багаті жіночки полюбляють садити поруч із телефоном або ж серед подушок на дивані. Там, на кріслі, вона й розляглася навічно безсила, а проте якось по-дивному, наче жива. Своїм виглядом вона нагадувала декадентський витвір ХХ століття. Сибіла Фокс, яка поквапом увійшла в кімнату, тримаючи в руках якісь зразки та ескізи, поглянула на ляльку із незрозумілим відчуттям подиву і зніяковіння. Якась думка почала підкрадатися до неї, але жінка так і не змогла зрозуміти, що її збентежило. Натомість почала думати про роботу. «Куди ж подівся зразок синього оксамиту? Де я могла його покласти? Я точно пам'ятаю, що він був десь тут». Вона вийшла на сходовий майданчик і крикнула дівчатам із майстерні. Елспет, елспет, У вас там немає синіх зразків? Місіс Фелловс Браун прийде з хвилини на хвилину». Вона знову зайшла в кімнату й увімкнула світло. Ще раз поглянула на ляльку. Господи, та де ж він може бути? Ага, ось він. А Вона підняла зразок з того місця, де він випав їй із руки. На сходовому майданчику почувся звичний скрип ліфта. Уже за хвилину місіс Феллофс Браун увійшла в кімнату в супроводі свого пекінеса, пихтячи, наче потяг, що прибув до станції. «Буде дощ», – заявила відвідувачка. «Кажу вам, зараз як вперіщить?» Вона скинула свої рукавички й хутряну накидку. В кімнату увійшла Алісія Кумб. Цими днями вона рідко з'являлася особисто, лише коли приїжджали особливі клієнти, а місіс Феллофс Браун була саме такою клієнткою. Елспет, яка завідувала майстерною, принесла сукню. І Сибіла допомогла місіс Феллоус Браун її одягнути. Готово, сказала Сибіла, вам справді дуже пасує. Чарівний колір, правда ж? Алісія сиділа у своєму кріслі, уважно вивчаючи сукню поглядом. Так, погодилася вона, думаю, все чудово. Так-так, це безумовно успіх. Місіс Феллоус Браун покрутилася в боки і поглянула на себе в дзеркало. Мушу визнати, – промовила клієнтка, – ваші сукні справді роблять якісь дива з тим, що у мене ззаду. Ви набагато худіша, ніж були три місяці тому, – запевнила її Сибіла. Зовсім ні, – відповіла місіс Феллов Браун. Але мушу сказати, що справді здаюся худішою у цій сукні. Ви вмієте якось так скроїти, що я потім наче стрункіша ззаду. У мене в цій сукні такий вигляд, ніби я й не маю великої, тобто ніби мої форми такого ж розміру, як і в більшості людей. Вона зітхнула і акуратно провела рукою по тій частині свого тіла, що завдавала їй такого клопоту. Скільки я з нею намочилася, додала вона, звісно, були роки, коли я ще могла виструнчитися і сяк-так приховати свій недолік. Але зараз уже так не можу, бо тепер ще й маю живіт на додачу, а втягнутися з обох боків не вийде. Вам варто було б поглянути на деяких моїх клієнтів, – зауважила Алісія Кумб, поки місіс Феллов Браун походжала сюди-туди кімнатою, щоб краще відчути сукню. «Великий живіт – це гірше, – сказала відвідувачка, – його завжди важче приховати». Можливо, це тому, що під час розмови з людьми ми дивимося одне на одного прямо. Ми не бачимо, що там ззаду, але одразу помічаємо живіт. Хай там як, а я взяла собі за правило втягувати живіт. А ззаду хай вже буде, як буде. Вона ще більше витягнула шию, щоб добряче роздивитися сукню. А тоді раптом вигукнула. «Ой, та ваша лялька! Мені від неї моторошно!» «Скільки вона вже у вас?» Сибіла непевно подивилася на Алісію, яка мала спантиличений і трохи засмучений вигляд. «Точно не знаю, та трохи є. Я ніколи не пам'ятаю таких речей. А останнім часом узагалі нічого не можу запам'ятати. Сибіло, скільки вона вже у нас?» «Я не знаю», – коротко відповіла та. «Що ж», – сказала місіс Феллоус Браун, «мені від неї лячно». Страх, як моторошно. Знаєте, вона на вигляд така, наче спостерігає за нами всіма, і, можливо, навіть підсміюється там собі в рукав. На вашому місці я б її викинула. Місіс Фелловс Браун здригнулася, а тоді знову заходилася обговорювати кравецькі деталі. Варто чи ні зробити рукави на дюйм коротші, а як щодо довжини сукні – коли всі ці важливі моменти були проговорені і погоджені, клієнтка переодягнулася у свої речі і приготувалася йти. Коли проходила повз ляльку, то знову сказала. «Таки не подобається мені ця лялька. Занадто сильно вона здається такою, що мусить бути тут. Це якось неправильно». І що вона хотіла цим сказати – запитала Сибіла, коли місіс Феллофс Браун уже спускалася вниз по сходах. Перш ніж Алісія Кумб встигла відповісти, у дверях кімнати знову з'явилася голова місіс Фелловс Браун. Боже, милостивий, я зовсім забула про Фуліня. Де ти, моя манюня? Це ж треба, ще такого не було. Вона та інші дві жінки поглянули на Пекінеса. Той сидів біля зеленого оксамитового крісла і дивився на ляльку, що лежала там. Його маленька мордочка із виряченими очима не виражала ні радості, ні обурення. Він просто дивився на ляльку. «Ходімо, мамине золотко!» – покликала місіс Феллоу Браун. Але мамине золотко навіть не чуло її. Він стає дедалі неслухнянішим з кожним днем сказала місіс Феллоус-Браун таким тоном, наче говорила про якусь чесноту свого улюбленця. «Ну жбо, фулінь, я дам тобі ням-ням, смачнючу петиночку. Фулінь лише намить повів головою в бік господині, а потім зневажливо відвернувся від неї і продовжив споглядати ляльку. «Вона безумовно справила на нього враження», – прокоментувала місіс Феллоус-Браун – не думаю, що він раніше помічав її. Я сама її не помічала. Вона була тут, коли я востаннє до вас приїжджала?» Дві інші жінки переглянулися між собою. Сибіла Фокс нахмурила обличчя, а Алісія Кумб відповіла, зморщивши лоб. «Я ж казала вам, останнім часом нічого не пам'ятаю. Скільки ця лялька у нас, Сибіло?» «Звідки вона взялася?» – не вгавала місіс Феллоу Браун. «Ви її купили?» «О, ні!» Чомусь таке припущення шокувало Алісію. «Звісно, ні. Напевно, напевно, хтось мені її подарував». Тут вона похитала головою. «Мене це просто зводить з розуму», – вигукнула Алісія Кумб. «Абсолютно зводить з розуму, коли все одразу випадає з голови». «Ну все, фулінь, досить цих дурощів». Різко сказали місіс Феллоус-Браун. «Ходи сюди, бо я сама тебе заберу». Вона взяла пса на руки. Той розпачливо заскавчав. Коли вони виходили з кімнати, Фулінь знову повернув свою кудлату голівку з виряченими очками до ляльки на стільці. Досі не в змозі відірвати від неї погляду. «Богом клянуся», – промовила місіс Гровс. У мене від тої ляльки аж мороз поза спиною. Місіс Гровс була прибиральницею. Жінка щойно закінчила мити підлогу в кімнаті, пересуваючись поверхною крок за кроком, наче краб. Тепер вона встала і почала витирати пилюку. Смішно якось продовжила вона. До вчорашнього дня я її взагалі не помічала. А потім мене наче по голові вдарило, так би мовити». «Вона вам не подобається?» – запитала Сибіла. «Кажу вам, місіс Фокс, у мене від неї мороз поза спиною», – відповіла прибиральниця. «Це якось неприродно, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Ці її довгі ноги, що звисають тут, і те, як нахилено вона сидить, а ще цей хитрий погляд, це якось недобре виглядає, ось про що я». «Ви про неї ніколи раніше нічого не говорили», – сказала Сибіла. Так кажу ж вам, що ніколи її не помічала, аж до цього ранку. Звісно, я знаю, що вона була тут раніше, але... Місіс Гровс замовкла, а її обличчя набуло спантеличеного виразу. Таке, що вночі може наснитися, сказала вона, і, зібравши всі свої засоби для прибирання, вийшла з примірочної і попрямувала до кімнати на іншому кінці коридору. Сибіла Фокс продовжувала розгублено дивитися на похилену постать ляльки. У кімнату зайшла Алісія Кумб, і Сибіла різко розвернулася. «Міс Кумб, як давно у вас ця річ?» «Ця лялька?» «Люба моя, ти ж знаєш, що я про все на світі забуваю. От учора, наприклад. Ех, дурна така історія!» Я йшла на лекцію, пройшла вже півдороги і забула, куди прямувала. Стала і почала згадувати. Тоді подумала, що, мабуть, мені точно треба було у Фортнамс. Я знала, що мені потрібно було щось там купити. Ти не повіриш, але я згадала про лекцію лише коли повернулася додому і сіла пити чай. Звичайно, я не раз чула, що з роками люди з'їжджають з глузду. Але зі мною це щось занадто швидко відбувається. От зараз ніяк не згадаю, куди я поділа свою сумочку. «І окуляри? От де вони? Щойно були тут. Я якраз читала собі «Таймс».» «Окуляри лежали на камінній полиці», – сказала Сибіла, передаючи їх Алісії. «То звідки у вас ця лялька? Хто вам її дав?» «Це теж вилетіло з пам'яті», – зізналася співрозмовниця. «Здається, хтось мені її подарував чи надіслав. Проте вона добре злилася з інтер'єром кімнати, правда?» Якось навіть занадто, – промовила Сибіла. Це смішно, але я не пам'ятаю, коли вперше помітила її тут. Тільки не кажи, що з тобою відбувається те, що й зі мною, – відказала їй Алісія Кумб із тінню докору в голосі. Ти ще занадто молода для цього. Але і міс Кумб, я справді не пам'ятаю. От, наприклад, учора я подивилася на неї і подумала, що в ній є щось, і тут місіс Гровс має рацію, щось моторошне. І тоді я зрозуміла, що така думка вже закрадалася мені в голову, тож я спробувала згадати, коли вперше так подумала. Але нічого не могла згадати. Виходить, я знаю, що ніколи раніше її не бачила, але відчуваю протилежне. Таке враження, наче вона тут уже давно, проте я її помітила лише зараз. «То, може, вона просто одного разу залетіла через вікно на мітлі?» – мовила Алісія. «Хай там як, тепер вона частина цієї кімнати!» Жінка роззирнулася довкола. «І тепер неможливо уявити кімнату без неї, правда ж?» «Так», – сказала Сибіла і затремтіла. «Але краще б це було можливим!» «Що було можливим?» «Уявити кімнату без неї!» «Та що всі, наче подуріли з тою лялькою!» – випалила Алісія Кумб. – Що з нею не так? Мені вона взагалі схожа на гнилу капусту. Але, можливо, – додала вона, – це тому, що я без окулярів. Жінка одягнула окуляри і почала вдивлятися в ляльку. – Так, – сказала вона, – я бачу, що ви маєте на увазі. Вона справді трохи моторошна. Вона наче й сумна, але водночас у ній є якийсь вираз впевненості й лукавості. Смішно, мовила Сибіла Фокс, що місіс Феллов Браун так різко висловила свою неприязнь до неї. Вона з тих людей, які ніколи не тримають язика за зубами, зазначила Алісія. А втім дивно, продовжувала Сибіла, що ця лялька справила таке сильне враження на неї. Що ж, деколи неприязнь з'являється зовсім раптово. Мабуть, сказала Сибіла, трохи підсміючись, цієї ляльки ніколи й не було тут до вчорашнього дня. Можливо, вона справді влетіла через вікно, як ви кажете, і просто оселилася тут. Ні, заперечила Алісія, я впевнена, що вона тут уже деякий час. Напевно, вона просто стала помітною лише вчора. Я теж це відчуваю, сказала її співрозмовниця що вона тут уже деякий час. А втім, зовсім не пам'ятаю, щоб я бачила її до вчорашнього дня». «Гаразд, Люба», – промовила різко Алісія Кумб, – «припини це. У мене від таких розмов мороз по шкірі. Сподіваюся, ти не збираєшся придумувати якусь надприродну небилицю про те, звідки взялася ця штука». Вона підняла ляльку, труснула нею, щоб розпрямити її плечі, і знову посадила ляльку на інший стілець. Та плюхнулася об його поверхню і одразу обм'якла. Не дуже реалістично всілася, зауважила жінка, дивлячись на ляльку. І все-таки, як же кумедно, що вона має такий вигляд, наче вона дійсно жива, правда? О, вона мене не на жарт перелякала, зізналася місіс Гровс походжаючи по кімнаті для демонстрації виробів із ганчіркою в руках. Так перелякала, що я вже й більше не хочу заходити до примірочної. «Що вас так перелякало?» – вимогливо запитала міскумб, яка сиділа за письмовим столом у кутку, зайнята якимись рахунками. «Ця жінка, – сказала вона, – радше до себе, ніж до прибиральниці, – думає, що може кожного року замовляти по дві вечірні сукні, три коктейльні сукні, і костюм, не заплативши за них ані пенні. Деякі люди мене просто дивують. "Річ у цій ляльці", пояснила місіс Гровс. "Знову щось із нашою лялькою? Так, сидить там за столом як людина, та я до смерті перелякалася". "Та що ви таке кажете?" Алісія Кумп підвелася, Вийшла з кімнати, пройшла з ходовим майданчиком і зайшла в приміручну, що була навпроти. У кутку стояв невеликий стіл у стилі шератон, а на кріслі, підсунутому до столу, сиділа лялька. Її повні і руки лежали на столі. «Здається, хтось собі веселився», – промовила мізкум. «Подумати лише, сидить собі тут майже як людина». У цю мить Сибіла Фокс якраз спускалася сходами вниз, несучи сукню на примірку, що мала відбутися того ранку. «Сибіло, ходи сюди. Подивися, як наша лялька сидить за моїм робочим столом і пише комусь листи». Сибіла підійшла, і обидві жінки подивилися на цю картину. «Сміх та й годі», – мовила Алісія. «Цікаво, хто її там прилаштував? Часом не ти?» «Ні». – Не я, – відповіла Сибіла. – Мабуть, хтось із дівчат із майстерні. Дурний жарт, – проказала Алісія, забрала ляльку зі столу і кинула її назад на диван. Сибіла обережно поклала сукню на крісло, а тоді вийшла з кімнати і піднялася в майстерню. «Ви – Ви пам'ятаєте ляльку? – запитала вона. – Ляльку в оксамитовому вбранні. – Ту, що внизу в кімнаті міскумб, у примірочній. Старша кравчиня і її троє помічниць попідводили очі. Так, міс, звичайно, ми знаємо її. Хто зранку посадив її за стіл задля розваги? Троє дівчат мовчки дивилися на Сибілу. І тоді Елспет, завідувачка майстерні, промовила. Посадив за стіл, і я цього не робила. Я теж, додала одна з дівчат. Це ти, Марлен? Марлен похитала головою. «Це ти так розважалася, Елспет?» «Звісно, ні», – заперечила Елспет. «Сувора жінка, у якої був такий вигляд, наче в неї завжди був повен рот шпильок. Хіба мені більше немає чого робити, аніж гратися з ляльками і садити їх за якісь столи?» «Послухайте», – сказала Сибіла Фокс, і сама здивувалася, що у неї тремтів голос. «Це було... Це був хороший жарт», «Я просто хотіла дізнатися, хто це зробив». Дівчата почали обурюватися. «Місіс Фокс, кажемо вам, ніхто з нас цього не робив. Правда, Марлен?» «Я цього не робила», – відповіла Марлен. «І якщо Нелі і Маргарет говорять, що теж не робили, виходить, ніхто з нас цього не робив». «Мою відповідь ви вже чули», – сказала Елспет. «До чого, власне кажучи, всі ці розпитування?» Можливо, це була місіс Гровс, припустила Марлен. Сибіла похитала головою. Це не могла бути місіс Гровс, бо це якраз вона і перелякалася ляльки. Я спущуся і сама все подивлюся, сказала Елспет. Лялька вже не там, заперечила Сибіла. Міс Кумб забрала її від столу і кинула назад на диван. Річ у тому вона зробила паузу. «Очевидно, хтось посадив її за стіл, подумавши, що це буде смішно. Мабуть. І я не розумію, чому ця людина не хоче зізнатися». «Місіс Фокс, я вам уже двічі казала», – озвалася Маргарет, – «і я не розумію, чому ви далі продовжуєте звинувачувати нас у брехні. Ніхто з нас не утнув би такої дурниці». «Пробачте», – мовила Сибіла, – «я не хотіла вас образити». Але, але хто ще міг це зробити? Ну, то, напевно, лялька сама встала і пішла до столу, сказала Марлен і засміялася. Чомусь Сибілі Фокс не сподобалася ця думка. Це все маячня, заявила вона і знову спустилася сходами вниз. Алісія Кумб весело наспівувала якусь пісеньку. Вона окинула кімнату поглядом і сказала… Я знову посіяла свої окуляри. Але це не має значення. Я і так не хочу нічого бачити зараз. Погано, звичайно, бути такою сліпою, як я, бо якщо губляться мої окуляри, а я не маю другої пари, щоб одягнути їх і знайти перші, то ті окуляри вже просто неможливо знайти. Бо як я можу знайти окуляри, коли нічого не бачу без окулярів? «Я допоможу вам шукати», – промовила Сибіла. Ви щойно мали їх. Я заходила в іншу кімнату, поки ти бігала нагору. Напевно, я взяла їх із собою туди. Вона перейшла в іншу кімнату. Мене це так дратує, сказала Алісія Кумб. Я хочу нарешті розібратися з рахунками, але не можу, бо не маю окулярів. Я піднімуся нагору і принесу іншу пару зі спальні, запропонувала Сибіла. У мене зараз немає інших окулярів. – повідомила Алісія. – Чому? Що з ними трапилося? – Здається, я загубила їх десь, коли ходила обідати. Я вже телефонувала в той ресторан і навіть у ті два магазини, в які потім заходила. – Ох, лишенько, – забідкалася Сибіла, – здається, вам варто завести три пари. – Якби у мене було три пари окулярів, – відказала Алісія, – то я усе життя тільки й шукала б якусь із них. Я справді думаю, що найкраще мати лише одні. Тоді ти просто мусиш шукати, поки не знайдеш. Ну, десь вони точно мають бути, мовила Сибіла. Ви ж нікуди не виходили за межі цих двох кімнат. Оскільки тут їх немає, значить ви залишили їх у примірочній. Вона повернулася до примірочної і уважно оглянула кімнату. Нічого не знайшовши, вона зрештою вирішила підняти ляльку з дивана. «Знайшла? – крикнула вона. – Ох, і де ж вони були, Сибіло? – Під нашою дорогоцінною лялькою. Гадаю, ви впустили їх, коли клали її назад на диван. Я не могла їх впустити, я в цьому впевнена. Та невже! – відповіла Сибіла дещо роздратованим тоном. Тоді, мабуть, лялька сама взяла і заховала їх. «Ти знаєш? – сказала Алісія, задумливо дивлячись на ляльку – я б не здивувалася, якби це було так. Вона здається дуже розумною. Ти так не гадаєш, Сибіло? Я гадаю, що мені не подобається її обличчя, мовила Сибіла. Вона має такий вигляд, наче знає щось, чого ми не знаємо. А хіба вона не скидається на сумну й милу? невпевнено, але майже благально, запитала Алісія Кумб. Я б ніколи не назвала її милою, відказала Сибіла Фокс але хоча, мабуть, ти маєш рацію. Гаразд, вертаймося до роботи. Леді Лі буде тут за 10 хвилин, і я хочу нарешті закінчити з тими рахунками». «Місіс Фокс! Місіс Фокс!» «Слухаю, Маргарет», – сказала Сибіла. «Що таке?» Жінка саме розрізала шматок атласного матеріалу, схилившись над столом. «Ох, Місіс Фокс, знову ця лялька!» Я віднесла коричневу сукню вниз, як ви й просили, а там ця лялька знову сидить за.